رفان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحا لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم سوره الحشر كتحويف دنياوي پواقیه ده بنو نذیر تقسیم د مالفه وداوی مصارف او اخر کی شلسی پتونه ده علویت بیانی سب بحال اللہ همیشه ده پارا پاکی بیانی خاص ما فی السماوات ما فی الارض اغزو چې بازمانونو کیدی او اغزو چې بازمکا کیدی او هو کی الا عزیز والحکیم اغل لحظه ورزه پرچا باندې او حکمت والا هو الذی اخرج الذین کفروا داغ اغزات چه من اهل الكتاب ده اهل الكتاب من ديارهم ذکر نو خپلنا لاول الحشر ذا اول حشرو په دنیا کې چې مخکې داسې نو شوې یا باول حملی باندې د مومنانو یا دې په دنیا کې حشر دی او په قیامت کې ما زننتم اي يخرجوا تاسو گمان نه كه اي مومنانو چې دي به وزيده دي خپلوا كورونو نه وزنو انهه مانعيتهم حسونهم من الله او دي اهل كتاب يقين كه چې بچبک دي لرز اخلي قلاغان د الله د عذاب نه فَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمِ يَحْتَسِبُوا نُرَاغِ دیتا حُکم دَالَّهُ دَاغَ طَرَفْنَا جِدَ دی گُمَانُو وَقَزَفَا فِي قُلُوبِهِ مِنْ رُعْبَا او غَرْضُ لَا اللَّذِي فَذُرُنُو كِيَرَا وَحِبَت يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَيْدِيهِمْ رُعَنِي اَوَخْفُلْ كُورُنَا وهذالمؤمنين افلا سنو ذو مؤمنانو چراشه مون سرهم دادوکه فاتبيرو يا الافسار عبرت واخليه دي واقعانا اي اقل منظور ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء اوګه چره الله نوي مقرر کلی پدی باندی جلاو تنی لازبا هم پی الدنیا نخام خادی لبی عذاب ورکلی پدی دنیا کی لکا بنو قریضا و لیچی ورکو و لهم پی لاخرت عذاب النار او دید پارا پا آخرت کی عذاب دو شته ذالک آده عذابون پدی ولی دی ذو کو وین شام قلا او رسوله دی مخالفت کړي دے د الله په توحید سره د توحید نه انکار کړي او د پیغمبر د الله چې د سنت نه انکار کړي او من ی شام قلا پن الله شدید العقاب او هر کس چې مخالفت کید الله به یقینا الله سخت عذابواله دی ما قطعتم ملیناتن هغه چې کټ کړه تاسو سکجورا ایمه مومنانو او ترتموها قائمهن یوم پریخودی غیل رولانی ال عصول یا خپل منډانو په بهزن الله تا دل ترپ نه حکمو ولی یخزي الفاسقين او حکمت دا او چرسوا کی الله دا کافران جما لون علی کیږي دی او ته ګوري او ما فعل علی رسوله منهم او هغه ما لون چې احسانو وک الله په خپل پیغمبر باندې ذینم او جبتم علی من خیرن تا سونهدي غلولي پاغېبانې سونه ولا کا به نوخان ولاکن الله صل توسولو واللا من يشاو لیکن اللهغاالب غالب پې پیغمبران خپل پغ چا چې خوښ شي والله والله کل شینقدر الله په هر سبان د قادر دی ما افا الله وعلى رسوله من اهل القران اغه جل احسانو کو په خپل پیغمبر باندې د دې کلو نا چا مالونه ز توارکل چری تمالفه ویل شي فللایم او دا, دا د الله دی اختیار داغه دی ول رسول او دا د پیغمبر دی چې تقسیم به کوي ولی زل قربان او دا غدق پلوانو والیتاما او دیتیمانانو والمساکینو دا محتاج و خلقو و ابن السبیل و دا مسافرو که لا یکونا دولتم بین الاغنیائی من کم دا, دا دید پارا چه نشی دا عمال لین دین دا مالدارو پمینز کی چه پل زیتا نرسی دا دید بما آتاكم الرسول فخذوه او هغه چې ذکر تل تاسو لپاره پیغمبر ناغه قبول کړئ او عملو عمل وکړئ که هغه لغنیمت ثیو او که دا سنت ثی که دا قول لیکه دا فعل لیکه او ترک دې بما نا کومانو فهمته او هغه چې منکلې تاسو دا غي نو منه شه دا وَتَقُولَو يَرِجَ ذَلَّهُ نَعَم إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب بِشَكَل اللَّ ډېر سخت عذاب ورکون کېږي لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ دَمَال حَقِّ ذَوي فُقَرَاء وَمُحْتَاجُ چي مهاجرين دي مَكِي وَلَا اَوْ كَسَان أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ چره شل لشي وي د خپل کورونو و اموالهم دخل المالوننا چا کاکرانو تپاتشو او ی مالکان شو عددید ملک نو وا ته نذی فقیران شو یبتغون فضلا من الله دا ولي پر اخوذ مالونا زګدی لٹی تل مِنَ اللَّهِ دَا اللَّهَ تَرَفْنَا وَرِضْوَانًا اَوْدَا اللَّهَ رَزَامًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ او دی امداد کی دا اللَّهَ دَا دِينَ وَدَا پِغَنْبَرَ دَا, دا اللَّهَ اولئك هم الصادقون دا مهاجرین جدی دا رشتین خلق دی دی صفت صادقین شا وَالَّذِينَ تَبَوُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ او زم نمبر کې هغه کسان د دې لایق دي چې تیار کړی دی کور د پارو د مؤمنانو په مدینه کې والایمان او حاصل کړی ایمان من قبلهم مخکې د دې د هجرت نام یحبون من هاجر الیم او دا انصار محبت ساتي دا چې ا سراجه هجرتو کې دي ولا لا اجیدونه فی صدورهم او دا انصار نمالوموی پخپل زلونو که حاجتان ستنگوالی من ماووتو داغی معلومو و غنیوتو ناچه ورکلی شودی محاجرینو تا ویو سرو نالا انفسهم او دا انصار مخکی کی و غرکی خلقو لرا پخپل زنونو بانده لووکان نهسه اگر کوی پهدي باندېلوګا اومنیقعه اواسوک چې بچ کړی شو شوه نفسې د لاله چې د خپل نفسونه او لای کو ملمپحون نو کسان کامیابديولې نهجا او من بعد او نمبر کې کسان لا اقلی د د چراغل روسو د دې مهاجرینو او تر قیامت پورې یګولونا اوای په دعا کې ربنا فِرلَنا ربزمونګه مون ته بخناو کې له ګناہوں ولایخواننا الذین سبقونا بالإیمانه اوزمون هغه رونو تا جمح کہ مخ کہ تیر شی وی زمون نا ایمان سره ولا تجعل فی قلوبنا ام پیدا کې زمون په زړونو کې غل للذین آمنوا صحصدو بنیتی او کسان سره چې مؤمنان دي تک بیا بزمن غفری مالک برخانې لکه امام مالک وې ربنا انک رؤوف الرحیم زمونګه به شته ډیر مربان او رارحم وال دواجر علمته رالهلهې نه ن کوته نګورې ستا خیال نه غې کسان تا منافقان منافقاندي د مدیین یقوللوونه لخواخواېمو لغې نه کفروم غې ویللي وي غې خپلو رونو تا أخي قصانك كافران دي دالي كتابنا بنو نظير لين أخرجتم كجر تاسو وشل لشوه <أخفالك> تذيخ بلو كلنا لنخرجننا لنخرجننا معكم منبتاس سروزو دمدينينا ولانو تويفيكم أحداً أبداً منبتاس ايكي خبرنا منوستاسو پحق كي هميشاً مګ بتاس سروزو مدینه وبریدو وین قوتلتوم کتا سر جنگ کول شی لنن سورنکم خا مون بس تاسو مدد کو خا مخا ول لا یشدو انهم لکاذبون الله غواهد او غواہی کای چدام نابقاند دروغ جن دی دو کو سرکی ډیر غټه دو کو سر لین اوخرجو قدابن ونذیر اشل لشو لا يخرجون ما هم نو دا منافقان چرنو زدی ولئن قوتلو او کده اهل کتاب سره جنگ کولشی لئن سرون هم دا منافقان مدد نکی ولئن نسوروهم او کده چر مدد یو کی لئی ولن الادبار نوبا گرزی شاگانی سملای نصرون بیابادی امداد و نکلیشی داولی لأنتم اشد رهبتا امومنانو تاسو دیر سخروب والی فی صدورهم پذلونو دی منافقانو کافرانو کی من اللہ دا اللہ دا نوم زیاد اللہ نومنو نیاریگی لکستاسو نچیاریگی داولی ذالک بیننام قوم اللہ یفقهون زکار دا دا سیاو قوم دے شدی نپوئی گی پا حکمت دا ایمان شیمان لاللہ سمر رو بور کرد لا یقاتلونکم جمیعا دا کافران جنگ نشکو لتا سرم خاما الا فی قرم محسنت مگر پا اغاقلو اغاقلو قلعبان کی او من ورائی جذر یا شاعت ده دیوالونونا با اصوهم بینهم شدید جنگ ده دی پخپل میان که ده بنو قرده و بنی نظیر و دیر سختی دی تحضبهم جمیعن تاسو گو گمان که و اپذیبان دی, دی چه ده اتفاق دی او یو موطی دی و قلوب هم شد تا ازرونو دیو بلن جده ذلکا بین قوم لا يعقلون دا په دیوجه دا یو قوم دی چې دې نه پویږي په حکمت د جهاد کما zalil allazi men qablhum د دې دا, دا قصه چې دا دا په شان دا هغه مشرکانو دا چې لګونتي مخکې د دین او قریبن نزدې ني بدر کې ذوقوا بالامرهم ویساکلا ویساکلا سزا د خپل عمل ولهم عذابن الیم د دې لپاره عذاب دی دردناک کما صلی شیطاننی د دې د حال په د حال شیطان دې از قال انسان اکفر کله چې وې شیطان هغه انسان ته بوجهل ته چکلک شب وکور په بدر کې وته ولما کفر کله چې هغه کلک شو قال او شیطان انی بریوم منکا زغستانه بیزارم انی اخاف الله رب العالمین زغه یریږم د الله نه چې رب د مخلوقات ته ادیمنا که قانون دو بنون عزیز سرداسي چالو کړه فکان انجام د دواړو شیطانانو انسیو جننی انو ما فی النار چیزی با دوار پاور کی خالدین فی آمیشه با دوار پاگئی و ذالک جزاو الظالمین او دا جہنم دست زیادہ ظالمانو خلقو دا یا ایو اللذین آمنو اتقو اللہ ایمانوالو دا اللہ نیرکوه والتنظر نفس ما قدمت لغدو او دیر سوچو فکر دی کئی هر یا نفس باغه عمل کې چې مخکې کایې د قیامت لپاره وتق الله اوږي کې اصل عمل د الله یره دان او یری کې د الله نه د لم پکاري کې قیامت کې ان الله بما تعملون بیشکې الله خبر ده په عمل چې تاسو یې کوي ولا تکونو کالذین نسلا او مکه یې په شان دا وی خلقو چیرې یې کوله الله لران او دا الذين لره دا الله توحید لره فنسهم انفسهم الله یې کول د دین خپل ځانونه چې خپل ځان په फायदा نقصان نه پوي ته الله دا سزا ورکړول خپل ځانونه یې تنه یې کول کوم الفاسقون عمدا کساندي کافران او يا ذلك ویلو چې حزب او حزب الشیطان او دلته څنګه تعبیر کوي لا یستوی اصحاب النار او اصحاب الجنه نه برابر جهنميان او جنتيان اصحاب الجنه هم الفائزون اګه جنتيان خلق چې مومنان دي دا کامیاب دي لو انزلنا هذا القران وبالفرض کچره مون نازل کړې وې دی قران زرا على جبلين بايو قربان دي او غلم قوت د سوچ او فکر ور کړې وې دريتهو تابلی زلې وغه لره خاشع متصدئ من خشيه الله دریری ذن کې او ټوکړی کې ذن کې تعالی دې يرینا او تل کالم سالو نذربو او دا مثالونه د قران مون بیانو د خلقو لپاره تعالی مې تفکرون دې دې پارې چې دی, دی سوچ کی تعالی په وحدانیت کې والله الذي لا اله الا هو خاص د الله هغه ذاته چې نشته بل حاجت روا بغیر د دنا عالم الغیب والشهاده پویږي په هر سو کپنادي د خلقنا او کخکار دی هو الرحمان الرحیم د الله دې چې هغه مهربان او خاص مهربان دی والله الذي لا اله الا هو اومذغ الله دې هغه ذات چې نشته بل حاجت روا او بغیر دنا الملك القدوس او هغه بادشاه او پاک دې السلام المؤمنو سلامتی ورکون کې دې په لو بنديان روا امن ورکون کې دې المحیمن و حفاظت که انکه ده العزیز و زورورزات ته الجبار او لوی ده غصفت ته او یا جوڑون که ده ده خلقو مرضون و, و لرا المتکبرو او لوی ده لوی که انکه ده لوی ده غصفت سبحان الله یم عشرکون او پاک دی الله دا غنا چې خلقې شریکی دا غسرہ هو الله الخالق اوم دا غل لحظه جوړون کې دار سو البار او پیدا کون کې المصورون او شکل ورکون کې د هغې را خپل مناسب له الاسماء الحسنا خاص الله لرانو ندی او صفتون دی دیر اعلا یصبح له ما پس سماوات والعرض او پاکی بیانی همیشہ دا پارا اللہ لراغس چې ماننو کی دی او پز مکہ کی دی وہو العزیز او دا اللہ دے زورور پارچابان دی او حکمت والا دے نمحلت ورکیم